گران و مخترم وردن کو ده شیخ القرآن علاما محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جبساً انیس و تنیس و تنیسی کشوی دا جد دید ملای دو پتا سنت کیسل سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان تعزان از دی مین چوک جنگیر را صوابی پروپریٹر انوار شیر طوحید موبائل نمبر زیرو او جن قریشو یعنی yani دیس رفضای دروغوشو دا خیالیو که نو انبیاؤ دا زن ندیکھری نو ماوی که فاقرا سنگوام نو عشیوی کود زبو مشدد دوایا او سمانه دا شوان وزنو اخیالو که انبیاؤ انهم انبیاؤ چی دی قد کود زبو دیتا دی نسبت دروغوشو کومون درو جن قد کو ذيبو دغه نسبت دروژن او شو چې دروژن یی ینه قد خود بر رسول من قبل دوژن کرشې دې رم ګیا له مسالم انبياو و تقرير کو بیان به فور سر دې چې کون وځای ته دروژن وی نجام مسرونا زماینداد راغی دادہ عائشه قراتې قد ذيبو امانه دادہ خیالو جُمِنْتَ قَوْمَ دَرَوژن وی انت دروژن نسبت اپړېشه نورا دُمګنداد دادا ای شی رضی الله تعالی عنہ معنا زم منا داندا زم معنا مخفف دی عثمانه کوم فدی وزنو اتا کې چې نو می څومبیا دیماند قومونه وزنو ا خیال کوتنو ان هم داومتونه چی دی دایته او جن کرېشو یعنی امبیاو دای سره سره وایي امبیاو مون ته به چې د فرایم داد به راځي کوم نه چره وایي دزنو فائل اومم خیالو کومبیاو هغه د اعتراض کړل د بخاری کراځي چې مور کې توای کو زیبو مشدد وایي چې خیالو کومبیاو چې دای د او جن کرېشو دای ته درو و شو دکنونونا. نو خیال خونو دا کوي ټینو نو قران ژوند سره وایي دا خوستا کینو وګاروم نو آشي زون پومانا دی یقین زلتا زون پومانا دی یقینو قام بیا چ قومونو موږ انتظارو جنوي کوذ برسلو من قبل داد هغه معنا وا ا دغه حدیث معنا وا هر کال په وفاق سي مرادي چې پنګير کې ترجمه کړی ناوار نمبر راشي ا جې پر ځای کې ترجمه کړی نغه پدینه فرق نو پوئیجی اما دا عیش رضی اللہ تعالی مانا ختم اکرا دا غیر دغا مانا وا حتا کہ چنومیت چو انبیاء اخیالکو انبیاء انہم انبیاء قد قذبو دیتا نسبت دروغو شودکو منونا نراغ زمان داد او دمون کراد داده حتا کہ چنومیت چو انبیاء ایمان دکو منونا دا امتونه کی دی قدو کضیبو دیسرا دروگو کڑیشو انبیاو دیسرا وعده کری چی عذاب برازینو کم چې عذاب راگه دا خیالکو امتونو یو مانا ابل مانا وزنو اخیالکو امتونو انہم دا امتونه کی دی قدو کضیبو دیسرا خلاف وکڑیشو قذبا معنی خلافا افرافا انبیاو دیسرا وعده کری د دشمن ممتبا کې نو کوم نشته دمن سره کورش وکړه دو معنی بل معنی وظنوا ا خیال کو انبیای مسالم ان نو انبیا چی دی صد کو دیبو دیسره خلاف وکړشه خیال دا اور دی با چی و چې دا دای په لومګه انداز نو قومون انداز ونوته اقومون ایمان لرند خیال کو انبیا ان دا قومون چی دی صد کو دای سره درو کړې شو دا امبیاء دا خیال چې مون بیان وکړو نو دای بیمانداری او بل معنا و ظنوا ځن په معنا دی یقین ا یقینو کو متونو ان نو دا متونه چې دی قد کو دی بو سره درو کړې شو او بل معنا و ظنوا ا خیال کو متنا ان دا امبیاء چې دی نو دای سره درو کړې شو دایوي چې انداد برازی نو قراءت دین سره وااده لري چې انو داخل امتونو د ځان نو پایر امتونو ام نو انو انبيیاء خیال امتانو په انبيیاء چې دای سره د روخ وکړي شو دای بوي کې وات عذاب برادي کم نه کی راغی نو زمو قراءت مخفف ده زکه په دې قراءت کې معنی ډېر راځي او کلام کې حسن راځي بیا معنی کوم اَهتاي کې چې نومه چوم بیا یې مان د قومونو نه اخیال کوه ماتونو چې اومتونو سره د روکريشو امبیاو سره عادی کړي یې کینشو دایمان وزنو اېقینو کوه اومتونو چې دای سره د روکريشو دایمان وزنو اخیال کوه اومتونو ان هم دام بیا چې دی دای مانا وزنو اخیال کوه امبیاو چې دیسره د قومونو خلاف وکړې شو چې موږ یا ته تدریګو یا ته تدریدو اېذابت نو ربو کا فقاترا ماغو مسلمانانی تاسو وځي انبيانو خیال کوو جزاب ایمان او خماسره نشو نو جا نن ترنا دراوي زمنګندات نو خلاص میکه عاشوق چې زمہ قافو انو پښکې آزاد دې موږ نه نو صورت کې اغا سنور مغانی په باندې عالم الغیب الله دې یاقوب نو څنګه سني کنو ای عبادت تا نه یوسف په جیل کې چې کاواله وا متاف دون من ذنی 42 متفرقون تعاقبرت پیغمبر یوسف هم ویلو دانه کې ځان بچوږو سستیا انجام باندې به تاری حال ستاپشان د حال یوسف دی څنګه اگرون خل او نتابم خلوانو شي کی څنګه اگر په غار کې درېش په کړي ته کوی کې نته کوم غالي سور کېو کې څنګه هغه پناره پیارته نو توبم پلارې پیار دې څنګه هغه پرديمل کې بادشاہ شه مقتدا شه نو توبم پرديمل کې بادشاہ مقتدا شه څنګه هغه رون او هغه فوګ پرهاتل نو ستاقوم ممندر کو کې پیږي ا څنګه هغه د خپل ګناه اقرار کو نو ربم دا اقرار کوي ا څنګه حضرت یوسف پرې معاف کړی دې نو لا تاسې وای حالو که ته تاقیقو پو بیانزی که ابرتا کلمندو لاک انو خبره جوڑا شوی دا سکیسا خونه دا واقعات تی لیکن تصدیق لی دارشی چی مکہ ندی مکہ دا قرآن دا شئی او او دا حد دو مورد دین او دا کتاب اداع رحمت تے آغی قوم لڑا کی منی امیر سے بنگوائی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م را الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها اسمت والله تخرج من الظلمات نور قل يجري هو الذي مد الارض وجعل فيها كل تمرات جالب ان في ذلك الايات لقوم ينكرون وفي الكتاب من اناض ومنافل سنوان وغير سنان واحد ان فجر بعده ربكم قل ان في تاج فاجبن قل وما جاءكم نذر ابن الى گروپ ربی مولایکن اگرارو پیناتیم مولایکن سب ناریو پیا کاری دون مکی حتی عزت تیر رسلو وزنو انہم قل قزیبو کی راجی حضرت اوروائی ما دعائیات دعائیشی سیب مکی علیست نو ما مخفق علیست نو ما تاویی تی قزیبو مو آیا دعائیات مانا چې خیال وکئ انبيیاء چې دایسر ضرورو کړی شو یې خدا او سره ضرورو شو او انبيیاء دې نه پاک دي انبيیاء کله دا څرګی چې مون سره الله ضرورو کړو نوروي څنګه و ناری کڅ کو زیبو مانو زاشه خیال وکئ انبيیاء چې دی چې دې دایته نسبته ضرورو کو خلکو نوروي ماته اعتراض وکړو دا خو ځان دا غینو دا یو یقیني خبره و نه به ځان سمانه شو عايشه سه وي چې له ځان معنا يقينا معنا دا شو یقین. یقینو کو انبيياء قد كذبو چې دای تا د دا درو غو نسبتو شو د قومونو علمون قومونو د درو جن کو نجام نشو نه چې کله قومونو انبيياء د درو جن دا نه الله انداد راغې او زمون کراته مخفف کوذيبوړې نظام کو نے زے مانا دار جنان میثو انبیاء دے مسلمان دی ایمان کو و ظن ا خیال کو دی امت نو جڑا کم مسلمانان شیو بعض ایمان دار ہا بعض امت نچ مسلمانان شو نو ا خیال کو ان ان من بیا چدی قد کو جی بو دے سرے جھرو کھے شو ان ان من بیان دی مراد بلکہ مراد تے امت مراد دی وَظَنُّ أَخْيَارُ كَوْ دِهُمَتُونُوْ كَدَى مُسلمان شئو انهم دا مسلمانان شئو دي, دي سر دروغو کرشو چا دروغو کرشو يعني انبیاء چه انبیاء ووی چه در خلايا عذاب برا دی نو دعواده چه مون تره کرد و دعوا دروغو جنه کرشو ومون تره نره ها برا مانا وَظَنُّ يَقِينُ كَوْ دِهُمَتُونُوْ انهم دا انبیاء شئو دي سر دروغو شکرشو یعنی دایسر طرفه وعده کړي او خدای و سره وعده پوره نکړه نو ان هم مرادې انبیای مسرالم از جنو فاعلله امتونہ خیال وکړه چې امتون نو ان هم د انبیای چې دی دي دایسر درو دا کړې یعنی د طرفه خدای لا نه امر کې معناوه خیال وکړو چې امتون نو ان هم د امتون چې دې سره درو وګړي شو یان یې بیا او تا وا دې کړې وا رانړه انزول کې پس سورۃ الراء نه محمدنا دې دې مقصد دې نه دی صرف دعا اا سورۃ یاره کې رنده رښه دې چې بغیر د الله نه بل څه کوم را نه ده هغه په دې ممتاز دې د قران تو چه بے دا اللہ نا بلسک مرا مدد کوئی سورت راعت کے ددی مسئلے بیان دے چه مدد کو روالا یو اللہ دے او آس چکے را مدد شے مدایو اللہ تبکے او پدی سورت کے ادللم و تنویعا یعنی قسم دلال و قسمونی دلال پیش کری دی اول دلال پیش گئی دا اللہ دا خلق دویم بے دلال پیش گئی دا اللہ دا تربیت دغه بدلال پزېشګې إلزامي دا ټول دلال پزېشګې چې رحمت کول والا یو الله رحمت کې جن کې یو الله نه بغیر د الله نه رحمت کی او په دې صورت کې دا مسلې اصل ګرځولې دا اول دلال ذکر کې نه دې یاد لسمه یاد کې د صورت داوا چې صورت کې مسلې ده چلو لشه نه نوغا ذکر کې مخ کی صورتونه نفر نبر شرف عبادت او فل علم وشي صورت او کې دا دواله شنه رات شو او صورت یوسف پاره دوه تنویر چې عالم الغیب نيشته او آیات عبادت نيشته نو دا صورت پاره تفریق کړ چې كلا عالم الغیب نيشته او دا غل آیات عبادت نيشته نفذ الله به الله راه مدد کوي چې دا دې اقیدا صاحب ته چه بغیر سوزنه پوييږي چې دستورونه باندې باروي داسپاوونه باندې نغنه پويي یو الله پويي او دا هي عبادت اقسام ټول الله نه پکار دي نبي عبد الله ندا سره تفهيد او ما سبق مزمون باندې چما سبق مزمون کې نږدې 12 شین کول و شو نبي عبد الله يوه الله را مدد کوي نن دلته نبي شریف سے دعا بطور تفریح اعلی سوال سابقہ ذکر کر لے اول ترتیب قران کہ دا ایتن کتاب دی او کتاب چراول گلیش تا تا درتانا رشتیا دشیا لیکن سر کر منی لا ایمیو کتاب اللہ تعالی جل لے لیکن اکثر خلق پدی کتاب باور نه کئ اس دلیل عقلی عام ذکر کئ اللہ آداد چې چھ پیدا کری دے اسمانونا بید سنونا تیوینی ستنی نیشتے ادا آداد دور انوی چھتے چھولے دے نو دے چھے بندہ ورسر سے امداد کرے دے چھے توائے بل رامت کو لیشی نو خلاہ سر دے کی چھا امداد کرے دے زید ابن اپن او فیل چھاکم تقریب و کو ناغے کے بیدے دیم ذکر کو وَعَنْتَ الَّذِي بِالْفَضْلِ مَنِّن وَرَحْمَتٍ باعثت الى موسى رسولا مناجیا فَقُولَا لَهُ فَصَبْ وَحَارُونَ فَتْعُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعُنَ الَّذِي كَانَ تَاغِيَا وَقُولَا لَهُ مَنْ يُلُسِلُ الشَّمْسَ زَحْوَةً دعوارتا ہوا ہے چلا ساب نرسو کیو جتئی اعظم کبیا احجازہ غونکا وَقُولَا لَ اور دا یی دانه څو څور کو نه یی نه به هم دا دلال پیش کول چې باران چا ورو زرونه چا اوه کړه اسمانز موږ چا پیلای کړی دی قران پاکه ني دې تقریر کړي اول دلیل عام اول دې مضمون پہشان د سورۃ یونس ته سورۃ یونس کې نظر صرف عبادت او دا یی نور دی ور او لا شاکره کړو نو دلال <سؤال> امدال <سؤال> اگو نکلی اللہ آزاد تے چپی راکری دی اسمانونا بیرسنو نتیوی نی بیاؤ گورا برابر دے پارش اکار کے لگو دی نوی اس پومئے سخرا شمسا و القمار سورت وینس کی امک پر منی دلیل کی راوڈ طول روان دی نیٹی مقرار اتا نو چرا عرق اللہ پر اگلی نو یو دبیر العامر سورت وینس کی امدال افزو <سؤال> نو <سؤال> تدبیر کری دازو پاکولا نچاغه په تاسو هیله تدبیر کای نه را علماء راتوی واځي ته دلایل خامغه په ملاقات سره دېینو کای او ذین دلیل الله غاباته چې کړه کړي راز مکه ورزولې په دې کې اول دلیل عامو او لویات میں خاص کړل لکه څنګه چې دې نس کې خاص کړو او دحال کلمې ورزولې دې الله په دې کې جوړې دوا اپټه یې پښې باندې راغ انقلاب خدای کې تاته پدېښینې دې آیفون راځي سوچای فکر او کا سوچوکا چې دا کومه چاکړې درې ان درې دنم خاص کوي سر او زو د کې ټوټي دې جوخته جوخته متجاوبره تن جوخته جوخته ابا باندې د ګورونا افاصنو دې او د نفیرون کجوري دې شنوانن جوخته جوخته ان جوخته چې دی. دی. یو دېنه د وا لري کوي العم سن و ابي هي حديث کرا دي العم سن و ابي هي پیدا دي زم او زم ما تر یو دي نو سن وان اره توي چې یو اډو کنه دوته غتلي ته جوړ ته و دار خو بزید دي نو یو اډو کنه دو بن نه یو داچا وکړه و غیر سن وان ان دې یو خرو کولی شي په یو او په یو دي اډو کې یو دي خرو کولی شي یو دا او په یو دي نو دا ځو یو څنګه راځه او ورته زمون با دي تو باز باندې په هرا اچ کې یو باغ کې کجوري یو په یو شانتي برشا دي په ددا فونو کتابه راځه تاټي په کې له شي دي ايقوم راځي ځان پوي اي دلال دې ختم شو ا وارا تفسیر کو عام اسمانات می کی تو غورا ا باران او فی کی تو غورا کولو تو غورا ا بیا کی در غری تو غورا زجر ور او یارا منکرین تا اگر تعجب کی ذی دین کار نا نوجب بدین نا ذی کلچ وای دی تیم شوغاوے تم گو پیداش نی کی کت تعجب کی نخطب چې دهی سره لانن کارکه نو لوی ده تاجو قدام ده چوئی خواهی خواهی شی بیمون سمگیشی پیرا کوره آگا چې چه ده نیشنه پیرا کریه نو آگا تاسو بیمونی شی پیرا کوره نو اس بات تا قیمت دقا دی آگستان کو گفر اوکو پراب اد آگستان توکونه بی پسٹونه لی که اغلال غل طوکتا ہوئی ادکاری بی درست که اد دقا دی دوزا خیان دوزا خیبان میشائ او تلوار کوي تنا پاغا تاسو څوک مونږ په غلطي نومونه د قیاظابرا ولې او تلوار کوي تنا پازا بوختو پوغاز مدافات پوغاز نه کوي عذاب کو کو پني کړه راشي بچ بشي نو تا ني کې نه غه قیاظابرا ته وسنه بچي اتا کې تیرشي پوغاز نه مشالونه داغا مسولات پوغاز نه مشکین باندې راغنه راغلي او راستا خوند بشه د خلکو لرا سرد دلم، سرد شرک او رابستا سخضا بولا را وقت در کئی قطط و باوکی اوائی کافران او سنکار در رسالت سنکی صورت یونس کی در سرور رمضا می نو دارن کی دی صورت کیم اول صداقت کتابو آئی بیان کر نو دیم اس نو دیم رسالت نبی علی اسلام اصلورم داوره توحید چې نه پینشي د داړه غوړه سوراجي وای کافران ولې نادل نشه په دغه باندې آترا بیرل سورتیونه سايت ده دا کومه زمینی نه وګون دي نو د عالم دا جواب انما انت منذر التے ویلو انما الغیب الیللا تا موجزول له غاره نه غره جواب انما الغیب ذکر شو او ته کې جواب ذکر شو زما ډیوټي د موجزون را دا دا لا کار ده تاسو سجدې دا یقین ته ارونکه ارقوم لريات مکه دلائل له خپلتی شو نو دې کسن دلائل د علم ذکر کوي الله ویږي پاښ باندې چې پوتکې اراد nana آ چې کمي رحمونه آ چې ځای ځای دې سولا هم بچې دلاس مهشتو دا, دل دا غو عمر دې د مور په خېټه کې نمودای کما کې د کمه مودې پیراشي له مهشتو تاسو الله تعالی چلو مورشه ته کې پاتې کیږي پاغه پر عمر پاتې شي پورا کې کم لاس نشي یا کم کی و ما تزदात او چې ځي کی د لسمه یو تن مشهور مفسر کې کلا غمر شن جیل کې نو دا غو دوه را شاګردان نو قران زحاک ابن مزاحم هغه ته زحاک وایي زحاک مینه خل نې دین کې چې هغه پیدا شوی خل نو نغافي شي ینه سلور کال د مور په کې ژنو سره پاستمو د شه دین په اړه شو ځکه انوي ولا زحا ته و او مات الزاد اګه دې ته به عمر نه جتي هر څه پریدار لا اندازې ده دا ارشي قران څنګه په دې پاوځي باندې چې تاسو دې په حکم چتا وې سرګن ډېر ډېر عالم له کله شه دین اوس دین حافظ در شي برابر دي تاسو نه سوچ چې رو خبره کوي آیا پهغه غوځي و من جهارا خپل په غوځي او څو چپټې دن کې پښې کې پرواستلې اتلون کې دروازې ساري بون متصرفون زه کاروبار کوي دا ټول الله ته دي عالم مطلب سو کون هر قسم چی او هر کس تاسو هر قسم چی ساري په او هر کس تاسو رو یو څه او هر ستاسو کله پټیو او کله سمړای ما نه داشه زه انسان دوه فلې یو حرکت قدم کول نو کوم دوه قسم دي یو پټ او یو حرکت دوه قسم دي یو پټ او یو سړغن نو که ته وی چې پټه شي زمځپوې پرې حرکت اګه ذرا ذکر دي زمځپوې ما ربو ماکباتن انسان لرات مخکر است دی زذنا من بینه دې زذنا له انسان لرا مؤاکباتن مخیرت دي من بینه دې دې زذنا ادرس دې زنا فرشته او ساتین انسان لرا په حکم د الله من په معنا دې به انسان لرا ما ساتې دې کې فرشته رالي غلي مخې رسل دې نه دي او شیطان نه ساتي یا فزونو ساتې انسان لرا او کوم دل الله نج ار کله الله ساتین رازبهه نصیب ستنو لريږي دا به نه جوړ لشي یقینا الله نبت بدلي ولې ما چوک په او قوم عطا کیږي بدل کیدی اغه دا هم کې پدې دي کله چې دې ګناه وکي نو فرشتي تل لريشي هغه محافظین تل لريشي نو دې مصیبت عذاب ورګي نو عذاب پرای شي دا یې دې مستحق د صدا او ورګي نو بیمارته پرای شي ایو دان بیاو تکریف آخو لڑا تی درجات پی اکلا چرا دو تی نه پیوکون نبلای واپس کېدل دل دی با دی لہا نشتی مفرقا بید اللہ نمتصرف والن متصرف سرولم قسم دلیلو ذکر کئی میرز آسمان زمکی که دماتا صرف دی اول دلائیو خالق دار جی دیم ادوین قسم دلائیو او پارش دې ادرېب څنګه دلایو نگاهبان دار چا دې او سرورن څنګه دلایو متصاریه پاز جاي زين الله غات نه چې حیتا صاحب پرتک برت پرت د پاره دې وروړو مسافر چې خپل کوته دان رسی اده پاره دې می د دوی څنګه پرفق غاړي نو کو امید کې چلا مو باران دې ام مسافر پیارشی تیار تندر غلې نی سی ځدان لوسم ا جوړه الا وایځی درنه پاکي به نه رات دا ګړګړ پستانه ده الله دې یا فرشتہ کې لام کړ کړی دا فرشتہ خدالا پاکي به نه اپرستي دیار دل نه نه دی فرشته ټول دې الله نه تندر عذابونه سواه تندر عليږي تندر پاځه باندې چرداي او حال ده ده یې ګوره کې په بلې د الله کې الله مضبوط طاقت ولرې دای په دې کې جګړه را خوای په با پره شي الله په خود او الله هغه نوې طاقت ولر رب عزت هغه په خود و شدید المحال الله مضبوط طاقت ولرې نهال مضبوط طاقت ولر او نه حال مشتت هیلی نه لې مین ځا کې میحالونه نه ده خدای <بحت> تدبیر وراره ده د پایته جنري لوی میحال د طاقت نه ده او باج خلکو میحال د حوالینه ګردول له دې یعنی طاقت لوی طاقتونه لري ذلال ختم زو قص داوازه سورته الله را بل لایق خدای چې خدای و الله رحم وکړي خدای لږه چګدلایک داوخت چګا رمضان ټول الله چګدلایک آګه سان ته ملته بيدلنه توان لري دیتا ته دې تاسو رمضان ته وي هغه بر توان لري نشي قبوله دې رايس ان له حالت دې بلون کې غیر الله له دا بلون کې رمضان کې نن له حالت ته مګر پشان دا سره چقار کړی دې نو خپل په غاړه او بو بو غاړه سي الله سي چيږي چې راو لسي خو د دخلي تا اچي وي او راشي او بو راشي نو خپل څنګه لولاندي اور غي پرنګي دي اچي وي او راشي او بو راشي نو بو راشي نه راشي دا کیدا قسره جلای په خوځه وبچا ته بابا را مدد شي بابا را مدد شي دای دمانه را، نشی کے کے نشی دا یرا نشیرا مکه له دعوت الحق الله تعالی بلنه دلایک نو کسان جنوال کې پیدا نه نه نشی قبروله دا کسان واه انہوں نے راوله مند لا تسجب نه لیدویلی چې ګری بوتان واه انہوں د عقل منده پاره راضی پاره راځی نشی قبروله دا کسان باندېان لهم د پاره دې په کو ایس زره بار ان دې مثال دې مگر په شان دا غرسې چې خار کې دې ورګي او بوتا چې بوته د خلی تر اوشي ان دې आवाज د کاثرانو مگر په تبعی کې کافر څا وی خدای دې مفهوم دې دغاواز دې به در لا نه پڅاتو که چې بابا را مدد شي دغاواز د کافر دې دې کافر دې لفظ زلاله مسامل کو یو او بل لردی کافر نو کافر گمرای چاہتا ہوئے ام دیسلتے ہوئے چی بید اللہ نے بل را مدد کلی دوال کافرین اللہ فی ظلال اندی را اختل تکافرانو غیر اللہ لرہا چی اللہ تری خود مگر ڈپ شو پزلالت کے چیز در شیط لرائی روک شوی دوپ شو پزلالت کے دا اولا حصورت اولا حصورت ختم شوا حاصل دیدے اسے سو اسمان می پیرا کړی دي ازمو کې می پیرا کړی دي زرغونه می درکړی دي بیا دین درای نه په پار شي دین کله مور کھیټه کې یو کبار نه په فرض دین نو دریم نو دار چا زم نو سره ورن ټول قاد تاسمان کې یې کرمو کړي کې خپو مې انت تا خالد دار شي دین پار شي حافظدار زہ دین تابیدار میزتون نو لہو دعوت الحق دا سلوث اسمه دلایلی ذکرته او په دغستاو سره پويږي بل چاته اواز یې چرامه ده شي خالد دار جی دین قبر علی او کته دي نو خالد دار جی دین افاق پارز دین کدن نه د مور خېته کې یو دار چاز دین اموت سره پار دیکھتے نو لہو دعوت الحق مالا لایتی بلن مالا اواز پکار ده مازا چگه اوی پیندای تا راگلی و ما را مرگلی و ده جیمی شپیه مازوطان گار میاں واجی تا دی مون پوستیشن ناسو باران شروشن دا گار ردکشن زمین ذاتی کې پیدا نشن او ردش پکی در ایو گاری دی نو ماغا مگیو تا ده دا خوب بل شپیه تا بیشاری گو او دبای پوری بون خلو گار روان دوست نوخه فجلونو ډبایو اغلو نې تشه و موږ هغه په لون نو یو کوچي اړه لگے ور سره څه خوشي نما ته مې وګړه تیر شوې ده او څنګه خوشي سټېشن نه غاړه بهر شو او باران دې باران څنګه وږي کې غاړه کړه نو څه دي نماه بس سټېشن کې به خوشي خير دې او اوس موږ پریږه زه ښا بل کانو په کې پیداور کې پوزګې ده نو لري کمګودي وزیر سره د انګريز جنگ واوخه د پاکستان تقریبا اته رساله محتوا کوي پاکستان هغه پاک اته څاړل وسوځو کې نه مونږه زوتري دي نو امر ما مخته و درو او دروستو زيدم باران کوم شه ای دي زایدې ده په ځان پرتی دي ودو کومه پتا څه باندې شو دی نیوکو جی غزل شروع ہم مزار محمد پر مر جائیں گے مونگ محمد رسول اللہ بانے وزان قربان کی دائیو پنجابے غزل دے ہم محمد پر مر جائیں گے دیر چت چا چار چاپے رکھو جین ناس کی بارہ صبح دار سے پروتتے غزل شروکا نمو اور تے مئرہ غزل خدا سے نه اے تم گو جاو میں ہاں زته غذرخانن مهدام زماده مګې مته خبره ته وره اوس باغ مساله شوو کی نومون کی مته پرې د ازريا مولا پکې ته لا کوه ما شهته پېټه کیږي زمو مساله کو دادو سیستم مساله ده چې ساته ته پېټه کیږي کنه فوجیان زرر کیتشو رجکه چور دی ویل غوہیه زای اور تپری غذرخانن راغله زکه نه ته دم سودار ته دغه له غوړو غوږ کې نه څه چیرې مې د سې راغله وایي هغه مې د سې ته وایي نمد ته آ کوو د غذر شروع کا نماز شروع کا همې ځارې فرنګ په مرځایږې خاصه مسلمان وزیرو کو کټلایږې موږ د فرنګي باند ځان قربان کو او د عالم د فارم مسلمانان وزیر بکو تر کوه ما ته جوړې کیاکه د سړې وې نو ما بیا وې نما چون چې ځا په تمته وای وی څه ته ته ورږي نه باو پاند زما مغرباني په ترایم مې یې راګه اپجو وی څه ته ته ورږي ناڅوادار پر پور تک حقیقت خدای دې کله چې موږ دې لپاره قرباني کوي دروغ تاسو وای چې موږ په محمد اتل الله دا غوږه رښتیا وای دا او زمین حال دے چا انگریز دا پارا قربانی کن او مسلمانانو زیر بولا کتو کن ٹکیو اگرین سودار تھے براکوش ما تاوئی مجلسی کنے یہ کنگوڑا مجلسی کنے پزار رے چی غزل وای نو مونتا واض رکا ما تکیو واض باو کن ما تاوئی که قرآنو میں شب زمان پا جولائی که ما قران لو ختمه سره درځه را شروعو کی دې رات راو سي دم یو الله راه مدد کوي بغیر د الله نه برڅوک مره مدد کوي نو فوجان ما ته وي چې پیران نه سي مه پرې نو الله وي خالد دار چې دم آسمان نه وکړم کاوقدر غونه نه کوه پارشي دم کدن نه وکبار نو حافظ دار جاځي کروای هغه پتاوه کپوٹی کسر جانن نو متصرف پارس دین نو لہو داوات الحق یو اللہ را مدد کئی فران دا سوائی نو سوہدار سوائی ٹھیک دے غلط چیو دا خبرہ خودیر پند پیدا کر خدا کی ساب کوچھ اول دوڑای کو نتو ابیابن تا سورت خلاس ہے امای خان دوڑای پرانستا چرگانو پکی اکیموہ سردائی نظمہ مگر اناس تو نماټ تمې زمما غاړه خرابې دي کما باندې تصویر کوې نو مال رورې مراب دي دا وړ دي اته موږ جوړې لمه وکه نغره دې څو ورکړم سر څنګه یې وځل ما وتا دې کومه فروره دا توحید نه ووود غنجې خدابو تمو نو غنجې خدابو دا مثلا زه دې چې دا ګواہی نه بل بل په مځې کوي زه به وامه تا ومه دې کې هغه یاد جوړه کې چاوي هغه ولا ورکړا ما تویستیز مرگی را خوب جو روزی ما یاو برا بستره گوڑه در و خرمه برستن و خطولایی و آقا تایی توخه جا برسم داد یا رو دوشه باتن پزانو آجورا ما صورتی راز شروک چرکی بانگوین اون دا اوت خیلو تا ورسیم دا اوت خیلو نا آقا جکشن دا یولارتلی دا بناتا یوتل دا میاوالی تا ما زباس میاوالی تزم زبا توزیگم او تاس ویسا خیلو تا دگ څه دومره د مګرمه په ځمای په ځای یار کوم ځای نه مې راورسې دنيا ولې ده دوه سټېشنه پاتې مې اور سره یو ټوکرن سره پوزه کړه ما نه پاتولې کړه په دې مې یو تن په ما اعتراض کې جنرا وې شي مې نه را رسیدل ما لیدل نه چې غوې چې دېرم کې ضرورت ده یو روو برآکړه نو ضربه کې ونه ما ولای چې جنډې دې بې چه تیرا مدد که؟ دو نه نرا مدد کی این حنرادی امار براشید لہو دعوت الحق کر اللہ راب بلنا دلائد کر چه دلائد دیو آوری دو نقوص بغیر دا اللانا تسرنگی بند توائی تیرا مدد چه اور دا صلو آور دلائد پتر کی بلاسی دا بست آیا دی کالا کلبت سنو تیرا دموائی دا کی خبرو ایااد بوایت نو شروع وکي خالق دار سالا قبرريو کو کتا اکپ ميز دي دي درونه اپوله بار سالا کته تن حافظ دست دي الله اموت سره بار سکي دي الله ندعو دوت الحق مغل را چغد لا او بغیر د الله نشي ضرورت دي مثال لکه کو قالو او بو توعرا شي او فلتا نو وکل شي انګار چېګه دې کا پھر چې دې دل نه بل چې تواله مگر په تبای کې دوش په تبای کې بزرګرلار چې داول کې تاړه داواله او دې مېشا الله تعالی تعالی دې برکات او خوشاله پزور په خوشاله نه کان باندې اپزور چې کل روته سب کله شي اسوري دې سره معذګر حال सदा الله او بلدلیل و آیا سوک در پالنکے دسونن علم کو نو غلی بشی نو آیا اللہ ارسوک میتاب دار دہارچا امو ربی مانا ادارہ و تیرہ او دادوے مہدر شروع روک رہا ارسوک میتاب دار دہارچا امو ربی نو لہو دعوت الحق نو مانا ایچ غدلائق دہارچا تربیت کم او اصول منی تابدار لللاح ارچدو دا اغیر سوری تفقات و قبرات یا نیسات اتم جلد صفح ایسو ستائیس هم منوینین وائی کور ناستم اگر اذ انا بذل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کمان کسیت اوکتن مزا حضرت سورے را نو حضرت روستو باز اخیر کوئی پیغمبر سورے نو زمانہ کے دیتا پوشیو انا دا غنت یاغونو پرې پیش کړو چې فلاندي دی فلندګي او چرګم خلکو یې زاد حدیث نشار کړي اول دلیل د دویم باب ولله یسجدو منس سماواتی ولال الله کاذات دي سوچي برديو کتا تا په خوشاينه کان بنديان وکړه په زور قضا میراشي نبياقي قضا میراشي اسوري دي تابيدا نو آئی سوک دے پارنکے دباراو آلو من ربو احل سماوات و حلالو سوک دے پارنکے نو قلد بیشی نو آئی اللہ نو آئی زجر بی شرق کنیو تاسو بیدہ اللہ نمازد گانان واداد نتی زان لپارا ندنف اندزارار مکہ داغی حال بینشو اس پاتر توحید کے عجد مخلوقات فکر کئی لا اس عجیبون لہم نشی قبرو لیت لائم لیکون لینفوسیم نفعون و لازر دا لالاش میرد آسی صورت کی ندی قبل ان کی ندی نفع نقصان رس ان کی فلیمت دونهم نو دی رحمتت کی بدبختا انم قبرو لیشی انو ارکو لیشی انو نفع نقصان دی مالکان نو فلیمت دونهم و آیا براپر دیون کے اغیران دی دی کے لی دون کے داشتی ایا برابر دې کېره ورونه دا موشيک کې روغي پروت دی او واحد دې قرانه کې او وګړو دې الله تعالی زداران چې بندا مدد کوي زجر بیش نه وګړو دې الله تعالی زداران پیر اچریږي پېژان نه پېراشت الله هغه څه جوړ کړل نو ګډ ورش پدې باندې مګلو کا پدې نه پېږي یا سره کې پړې تل اچړي بابا نو ګډ ورشو و یلد ذوالبر امره تم څو ښایي ويسه راغلي وا الله دې پیداونکي دار چی الله یې کېوره دو زور او اوس بل دلیل وره دې برانه وب نو په یې کې څنګه پنداز سره مثال پرشته دې دې مسئلے چې کله خپل مل کې دا आवाज پورته کې لهو دعوت الحق خاص الله حق بدل دې لا حق سرت یونیورسٹی تر شو پما ذا باذ الحق الذلال صلی الله سره پس پر غزر الله لنا مگر گمراهی از دې کې وای له دعوت الحق فماذا بعد الحق له دعوت الحق خاص الله لنا پر لائق نو شوي الله خالق شي الله دې مثال پيش کړي مطلب دارې لكوت او قا... پا غیر رو را تیر او پا غیر که باران شروع چی نو باران چی شروع چی نو او اول دزبکن دوری چتی شی دوری چتی شی او چی کل دوری چتی شی لگ وقتی ریجی نو برا نفرون نراشی هر فار دفل اندازه سرا بے قدر ها دفل اندازه سرا راجی چی لوی نو دیرو برا شی او چې تنگ خواری نو لگیو برا شی او دې ته په قدره ها هغه کنده ارګاړي د خپل اندازې سره راشي زدا ارګاړي کی نو په او بو سوچ سوسی دین اول پسر کې غني او په غونو کې ماراني او دې سره زګي داړو بوله پاسره راوادي داมารان درمنان در به ځان دي چې کله سلام سره بیان کې نو به ځان اوچت شي او ماران اگرنی بدا دیگوتی جبی وید سشوه سشوه او دا غنی دا غی او دا زجی من اگر اقوال دا سه ملکی براروان شی زگونه بی غنی بی او دا دیر لگ وقتی او دا ماران معجومان لکان پلکتو اٹا کئی شور که پٹسی او او اگر برخشار کیوی نغو سوی او اگر زج کیوی نرختم او ده دلان خلو بودی او داخل او بید دو سدو جنته چلیدی داخل او با داغی فتوی دی داغی کتابونه دی او دخور او با نباد سپینو بودی سپینو با همیشهی خلک فصلون تب بوزی او خلک سکی جامعی تویندی داستار قول ده لہو داوت الحق تا با نبخطوی شروع شو با دلده مارا بونی بجب داسی وید خدا با دلد لگ وقتی. او دا وی هغه وا دا وی تر اجازه نه پسند کړو ګوډي دا غي هغه خبربانو سره کېتمات نشي لکه څنګه چې خوله وبسټ نه کوي ناګي په ګلونو باندې کېمات دي از به وطن پر کړی هغه مجلس ختم شي او دا غي نه بعد بسټ خپل دنیا کې پات شي بسټ اور مثال سپینو وو دې چې خالد بیسکی جانې و جی ساروت او وای او کای پسنو او دو دلانده سراسپین داگه دیده برا را داگه سراسپین کیریوشی زلگرانی واخلی دا په دنیای کې د انسان پا بحکر زائب بانده حسین زائبانه پوگوگنو بانده پا پوزه بانده پا غاره بانده داگه داستاغا مسائل دی چکل تا تقریر ہوکه تا بیان ہوکه دا شرف الدعا او دا دیرد ہوکه نستا بیان پشاند سپینو بوره او دې مسئله حاصل په زړه کې وکړي دا که څومره غثرا اسبین د زنانو په خوځای کې او هغه قدردان شي دا ریښتین مثال دی مثال دا دی به مثال واضح مثال ادا صرف شف د دعا زکاش شف د دعا عام دی چګې دی رمضان شه رمضان شه هر ځای کې چګې دی ار تاسو ملک ریسه او ما من بذه الا ولاهه توبود ما پوخاله ګل او البصائر کې ما پوښتنو کې دا څه ګل نه منده چې دا غي حاجت روا نونې وړي او ګټه چغې نه واله دیمن کې بچه من بلدتین الا ولهه الہتون توبد ما هیڅ کې دا څه نه منده چې دا غي ځن لا مزز یا نونې وړي او ګټه چغې نه واله عادو به امانن سوایو مسری یغوس نو ذالک منو دی بیا غلات منات یبو اوس یې واپس کوي دا د فریاد را دی دا تکر وقد هفو اندداديدي اوه قربانے اٹھنی دی گنہ پاگ کو دارو پدل بار کے وہ علت لغیر اللہ جہلن نام دی اوه ته چه شي ده او پرم نظر کی و کم طائفن اندل قبور مقبلن والتمس الارکان منهن بالیدی اسور مولیز چکروی لکبن دپاتا اور کان کولن جارق اور کان کو دی دارنگے ملکی شرک آمشای غیر اللہ تواد و چغالا دا خلقو اڈو پہ پروانیشتی رے کهو سرے اور تا دی نو خلق چردی کی درہوئی پکور اور لگے درے کهو سرے پکور اور لگی نو خلق چردی کی آرائی بالتی رات لگی اپا من دا خلق لاروانی بالتی را گستی علاکہ کو کور رسا دی نو خواہ بلکور جور ریشی لیکن اور انسان لگے درے او جہنم پروان دے مخلوقات ټول او ټول اور لګیزلې او ظالمان چې په مساله پوجنه وي غليناستی د دور لوی ظالمان دي اور لګیزلې کونه نور ده کئ نو تاسو دې مساله بیان نو کړئ دین حساب دې ذکر کئ الزم تابیدات هر سمې منقاذ یسجد من فسماوات ولات ارشه تمہارت بیدار ارشه مادر فریاد اوج گئی ادرارم پالن کے ارشوک پالن ارشوک می مربوب ارشوک میتا بیدار ارشوک مربوب نور ابن رحمت کے اگے چلے گڈی دلائل متنوعات قسم قسم لیکن اصل میں کے دلائل ذکر کوٹ سرور ندان گے بیا دلائل ذکر کر ارشمې متا بېداغ ارشمې دې مربوط نوولې رامدت کې بل او مثال وري الله د نو نوروانی چې کندې پخولې انده سي لوې کندې لوې اور اورا نو واخلي سیلاب زګو چت زګو چت اپدې زک کې دغه سېږي نه او مم ما دا آشنا جوړه کې خلک یو کېدون چې بلول کې په دبانې پور کې دफारي کوشش ته دیار دکالی او متاینه سامان دام ز غو پشاند دی زج پدید باینه وبور اورو اخر ور چه چی هغه سر او داینه کالی جوړی داوی بیان الله حق مثال د حق د مسلې توحید د باطل د خړای بلنه پشاند هغه سرودا چې غسر سر د لاس تراله یاد پشاند غسبینو او باتن په شان د غزږ دي بینی پګړای دي مولا ان ګورم چې هم نږدې دریاض در لګو کیږي دا باطل قولونه باطل خبره الله بیان کوي مارته دای زګ نلار شي بیکارا جواب بیکارا داویږي زګ هغه غونی هغه ما ماران هغه ټول شي بیکارا داویږي د متدينو ا کولونه څکل رناوشین تیار لا رہی نو تدین دیوی شوری زما ته شٹی دیل دا الله کار وړاندې چې کله یو زمانہ کې چې د توحید وال شیرا نغې پڑک کړې وې آ شی چې فائدہ رسې خل کوتا نفاځی په دنیا کې فائدہ رسې هغه وبو فائدہ رسې هغه سره اوسین نفاځه مشی دنیا کې نو دا دی الله بیان هي مثالونه دا دی د حق او باطل مثال دې چې څا خبره او پاتې آخستان چووی امانا حکم در رب لہو دعوت الحق حکم در رب دعوت الحق دا حکم امانا کیاو اللہ بر امرڈتو دیل دی جنت آخستان چووی امانا حکم در فلواب نو دیل حکم در دعوت الحق دا چی جارو مانا آخستان چووی امانا حکم در قرل نکشی دی لرا آخستان چووی امانا حکم در رب لگود آپا شان دے, دے نور چې فيديور کې په دې سره دا زہ پکېم سورتینو سمداځي شي دا کسان نو قبول ونی شي دینه دا کسان د دې په حساب ظاهره جانم او سر په بچونه سوله حساب ما وامن جانم پیسل نهار دا لا کار دے چې کله صورت پردهشن شروع کی اپس با ته توحید مبه رنگ نور زه بدل شوهي زور زوری بیا او تاسو سس الفاضلی تیر انسان عقل تا نه توبون تیر شیوا د زیاد مسالا لیکن دی صورت کې تاسو لیدل چې اصل مسالا در امر کول شروع شو نو سور سقل فاضلی منکر ال اسره خوشالای دي دا کسان د دې لپاره پتیساب عذاب جهنم اسب د پچونه دریمې سهول شو آ څو چې کوي چې له لګري شي تاسو درپن د زادې رښتیا د یو سر پوس چې ودا مسلو کو رښتیا ده وي بغیر د نن برزګر کی او چې ګهکرا چې الله را مدد شي د دې رمې سه کې القلم رب السماوات دې مهسا منقاذ می امربوب میره ارشه امیسالو ناو گورا لہو داوت الحق او بیاد دلتا که ده مومنان سفر مومنان اقلمنی آکسان چی پوراو لیکو پا حکم دا اللہ پا لہو داوت الحق وی مانو اتیاو پیدا اللہ ناو پر سکنونا مرد کون انا ماتای لوز چیو آدائی حکران نا پیدا اللہ نا پر نونا مرد کون اگر حکم چا اللہ پاگے با نکرے رئے یرا وطن کے وصورت رات وام رات گڑ گڑ سوئی صورت چا مشرک او خل جا سی گڑ را ہو ری وان خطا شد مشرک چرا دلال واو ری ادا مسئلہ واو ری ایرے گیت اللہ نا چرپ جدائی دی ایرے گیت بد حساب چې مشرکی نوزرہ کیجی بد حساب چاگر مشرک بیان تیر شد آ آت کسان چې تلګه شو پدې مسئلا لپاره دی کوشش درځم ته از الله ما سلام واجب دا او زه ان شاء الله کړی کې پدې او د یو اخر چې اداره مال نه پدې باندې پټو سرګن موحدیم هووان باندې وځرا که भगवानه سی موحد خپل لګي پدې مسئلا مسئلا به او په دې مسالې کې مال بوم کول لګو په خپل په دې ملک په زمما دورا درې زده نما سره خپل روده واچای بری شی ته ولا شی دم نیو کری سره شی یو کولا قالو قناه بناکه مشپته شی وا او بیا شی ته لرم نما ته پیلو کو نیو احمد نیو خپل مړی ما ته زه من سپمې څه خوکه دا ته دې دې فناتې اعظم دې ان ټول واجه ما په دې راخره کار خو کار ګوري وروږه غلای څه غالي دسرګه چالو چې مه مه ته خلک تراځم کې زه هوګر زم دې پسي مډم یو کورته چېر خان ملمانه به یو نو ویلاله سر او ما تاوی چه تقریل بسوخ که مه تقریل بانه بجه شورو که در رازی تا با دوله سوخ ورکه ویچه تا سوخ ورکه مه دو رس بجه تا دوله ورکه اوزا بانه بجه خل تقریل شورو که مونیان دارم، شیخان دارم، داخل کراه مال نرسو رندو خلای اخلق آرید دو ما تا تقریل شورو که درگ انتی ما در صورتوی دا خلق راغلو ډیر مخلوقات د آخرای چا به یې د قران چا به یې راځي به بیان ته ا چا به مليان هو غونک ما ته دې ختم کو هغه زمانی کی زمون پوتن کی د جوړه روانو کټې وې په هیڅ دې د اسره سر په خوې به او خانې کی وې راډ هغه ریکه په ده د جوړه په دا خانې کی لوګو کو ډک شو او پند کې نه استه آی اران پښون را پي هو دیوال سره نه ما خپل ما سره جکه مکه سولای به وکم ما غف پران نشته نو ما ډورای را اوسه تل کې ای ما سره د پاسه ډورای مې چا چې خیرات جوړو راغې نو ما تېدا سکه مې هولې یدا ما چاله را کړې ما کल्प را وینه ما وتعاله را کړې تې نو مای زما پدې ما راځو کپدې زادت څنګه بیان شمه دي مسلو دان ګنن غاره ما ګنن غاره نو ماته یو پټه کوپر مې نکي راځا اندې وروې نمایما صلوت څنګه یې زپازم زما جوړه ما قړه هر خپل څه ځای سره ورځتی اونړې خو مې وکړه چې یو یې پړه یو دوه سوی و شه دا داروډایو څه زما خپل کې پېپري په پدې دړو ډای او زه چې کوم زم ما فایکه پای زکه سره تجارت ورای نه کړی نه زم ما فایکه پای پربدل همدې مسلې کې با امید د مخلوق ننکه قدر کینو نه واخلی دانه چې پرله توغ ده هر ډوڑا فرم توکل خرج کړي نو عرب دې کار کړي و ينفقون زکه قران دې کرکې ما مما رزقنا اذا مننا کیندې جوړ کړي دي لږې په دلایکه چې دې مثله کې فرمایبلګم وانفقو مما رزقناهم شررا وعلانيهدا ادا پکې په توحید سره شرک اون در ادا کوله کوي په توحید سره شرک مدا کسان لا انځان نه به ستاد کم به تالې جنہ ته ځان دننه بشیدایتا اسوچنی اځه <..بزیدی> بیا نومونه اولاد سلور ډلې وبخري شي আজি تنه ویل دياسه امو جاتا یا چې دا مسله بیان کرا ولا و نو غپلار ولا الله بکی یاده پر کوشش کړو چې زمما زیاد قران کې وايي نو خلک ته ویخای نو الله ایقرار ولا ما هم او غاغه چور ته وي په ما خلق دغه فرصت تم قران زکه چاغه بیان کړي نو اخل الی بکی اغاونات چې باباجي ته بيغم ش. هم په دې ما کار ده. ده بகம்، داري بகம்، خله بகம்، اولاد ولا بகம். دالې صورت مومن کې مرادي. او ملائکاتو، فرشته راضي به دي زغا، من کل باب، د مختلف دروازو باندې ولا والوړ کوم په جنت کې. اداګي بشمار دروازې وایي. او هرې دروازې نه قدام به فرشتي. چمن چمنه تلغري. او ايبه فرشتي سلامت یی پتا سو بما صبرت و توضعی چې صبرم کړو کله دیوې دنیا کې پدې مسالې پرو دعوت الحق بشارت یې هم دلته د تا دنیا کې چغواله ولې هو دعوت الحق فلیمن قدات نو سکه سره انجام سکه سا. سره سانجام سا چې تا دنیا کې چغواله ولې وا پریمق پدات نو سګستان جان دسات چې کله ته متحلشه سم پرې سماتونو باندې نو ستان جان صورت پېتشه یو چې ستای صفات دا یو فونا بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ذن يسرون ما الله اصلورم و يخشون ربهم و يخافون رسوله أفنظم صفر اقتقا وجربهم أشبغم عقام الصلاة وحقوم وانفقوم مما رزقناهم حوتهم ويدرهونا بالحسنة السياء أتو صفتنا ناتوان جنتنا طول <سؤال> كفستا بنجل در دنیا كه در دي صفت خواهد ويش دنیا كه دا كهواله وان نستوات صفتنا ناتو جنتنا. افارشته بدر زغراجی او تا ترب سلام کوي اوایدا تا دنیا کې ټینګشي اولای تا له موک پرداز اوس مخالفین از حسن جماعتی حکم دا الله تا دا نه چم بیا را لګړو میثاقې په څیر دینا بیا راولې کو هغه چې غواره له دوت الحق خپل کو هغه حکم چې الله په عمر کړو الله حکم کوي یو ماره مدد کوي نو دغه حکم دغه ما ته بلې راه مدد کوي چا دا کوي اما فساد کو دنیا کې فساد کو چر کې وک نو لا یکه سان له مولنا نات االتنه 9 م او دته کې له مولنا نات ولهم سوددار دای له پدمندل دوی سه تیرې یا ویسا خالب دبر ازیم خالب دکت ازیم آلم فارس ازیم قدرن اکبار اپو فارس ازیم قدرن اکبار متصرف فارس ازیم اور سو زمان اگزار دی خالب ازیم آلم او متصرف کې اور میسکی زمان خالف زیم، عالم زیم، ساتھی دن کے زیم، متصرف زیم، نلہو دعوت الحق, باپ، الحق، او بیعت دیم باب، حرسو میں منقات، حرسو تابدار، اظہر جائے مربی، حرسو میں تابدار، حرسو مید مربوب، نلہو دعوت الحق، اپاگے بندنی سالنا او بیعت دیم ایسا شروع گئی اللہ فراسی رزق آج اللہ چرزائی ہوتاں گئی او خوشال رزقی دنیا آنے دے جند دنیا په مقابلت آخرت کی مگر سکھا مانا سو راضق دار چاہ دیم تادرہ المتنویا خالق دار چی دیم خوا پارسی دیم نگاہبان دار سو دیم متصارف پارسی کی دیم دار چاہ دیم مربی دار چاہ دیم راضق دار چاہ دیم دوڑائن دردر کئی اوائی او زواجی دیم دلیل ذکر شو نو عضو اجر پن کا درسالت رچا اوای کافلان ولناد نشو پدما نموځ دا دراپ قل مکه د جواب شو انم الغیب لله سرتین است او دلته کې سمره بیانې وای الله خطا کوي چاله چردا شي قطا کول کئی دانتا. ا توفیق ور کوي ځان تا آسوک چراغ تا هوته موجدي ګوري دلالو کوې مسله نو ګوري آ کسان چې من غاره په دې مسئلے پکوي لهو دعوت الحق امت ماين شو د نړۍ دې د الله پیراماده کولو ذکر الله قران د قران پرېس مسئلے زموته ماين شو چې واکې بغیر د الله نه بن نه مات کیه آ کسان چې من غاره دا مساله اټل شو د نړۍ دې د کتاب یا ذکر الله لهو دعوت الحق اخبردار پیدا لوذا الله مطمئن کیږي درنه دبل کیا په درو دبل چا پرما تول اطمینان نشته آ کسان چې موږ دغه مساله عمل یو کني دا مسله بیان کړه توباه لهم خوشاله دي دغه توباه څوک ونه دا څوک جنت ته مت آر خوشالي ال خوشالي دله اوبتر ما اپروجو به تر نیامبې داهم وليګتالہ په یومت کې چې تیر شوی دی په هغه چولو رت پدی باندی اغمسالا چمکتا تاو ایلا او حینائی جاک مکتا تاو ایلا یا اغی کتاب چمکتا تاو ایلا اگر انکار کئی پا بلننی محرابان محرابان پیدی او بل زکرم ادی و آیا رب زمان لا الہ الا ایلا اہو و اس دی حجت سرکورو آیا نا و آیا پالا دان فانم ویلیہ مطاب اللہ تا داور دین رل دعوت الحق لا اله الا هو خدا الیلا بندرا لا اله الا هو من کی او یم عدل خالق ذبر زمین خالق وکتا زمین عالم فاض دین کدن دی کبار حافظ دار چازم متصرف وار کزم له دعوت الحق عرش میتی تاردار عرش مینه مربوط نو له دعوت الحق ا د ا چ ایم رازق لا اله الله له دعوه الحق امر چې د واجبل پښې لا ان قران زجر کچې قران پوتلی شي پد سره قرانا ان قران غره عمل کړي لا چې غره نو زئی کمره قران ناظر کړي غره ویلی چې زئی نو غرب روان شو خو ته به معنی روان نشې مصلې را را پټلی شي پد سره قران نازل شي پدې خبره چې زما کې وڅوا نو دلی دلیبا یا خبره کرېشي پدې سنمره کولې مادي خبرې پېشي پاتانه چې قران مړو مړو نبي د ایمان لري بیا د ایمان لري نو د دې خبره پېره الله تعالی اختیار ټول د ځخلا له ټولو اختیار ده نو له ود او تل نو دې په يې اسا په معنا ذېipoa مومنان قرداشې د الله جبریمن له هغه ناسه جميعا له هغه سمې کې ټولو تا خو جبینو ورکې امتحان راوړي عوامي شبي کافران چې رشي به دایتا عذابونه سبب د خپل عمل تصیبهم قارهاتن رشي با عذاب په سبب د عمل دي دی یا رب چې نږدې دینا کورو دینه چار جابه من په فراي تباکي حتا کې خراب شي الله خلاف نه کېده په لوځ دلال ختم کیږي ورپسې زجر ورکه مشکي نه تا او تسلي پیغمبر تا آتا کې توڅې شي پډیرم بیا اوتان په خوا نمونات مړ کو هغه خلکو ته چې انکار کړو د ما د حکم نو بیا می کرپا کړ کر بیا نو نیول نو او د ما زاب دې بابا لال امه کې زواجر او تخیفات او سرورم اول دروکه خالق ته بار زیم خالق ته کټه زیم پوو پارزه زیم علم دی خالد درزه زیم اپو پارزه حافظ درزه زیم انی غاباندار چا زیم اټول متابدا لو د اوت حق با ارش او دې موجود ساجد عظیم موجود ارش او دې مربوب عظیم مربي نو الحق نو بیدو آجر نو بیدرین دلی ارچا ارسوک میری مرگو ارچا رحم راجق نو رہو دووت الحق او صلو افمنوا اغزاد چا عالم نے پارچا بانی چی سکئی قائمون عالمن اغزاد چا پارچا عالم دے سچی کئی یا غیر دلائق جالو ازجر فروشا صلو رم ا فم متصریجم حافظ ان دارکاز قایم علیمون یا هر سوک زماز قضید لاندے اسوک من مقبود او کو زو دای الله تعالی ستاران نو نو مغلی سم نو مغلی دا غی لکیسری دای تاسے زما مقابله شی جینو مغلی شو کرے شو کرے زما مقابله دالی الله وای تداغنو ما غزما مکه سم نو یو اخلا دغه اخبري الله لا قاشمنده جنش ته الله په علم کین کتا ورن دا برا لکه سم یقولون اذه فاونا ان الله قل اتنبیو الله بما لا علمو فی السماوات ولا فی الارض صورتینس کی ویلو دا ویږي توای دخوای سداش ته ذمہ دارسته نو میو اخلا څوک دی ویه ا کمه ویل دی نتازه هغه چې ذکر کوي چې اگر د سر موجود نشته د خپل علم کې نشته یا په دایره کې نه بلکې دا چې کافرانو ته د دوی شر مکروهون دوی شر اوبنګې شو د سیلاره چې له وځو سره شو هغه چې ګمرا کی الله اغلا مزيد الراه د تراسونه شېله نو چې ګمرا شو نو دوی د عذاب په ژوند دنیا کې عذاب داخله انوبه دې ژره تا تا لن بچون کې تپې بشارت جنت جنتا چلو شه متقينو صاح او وسنګي رواني به ګلاندا کوي اخوراګ په يمې شا آرام به يمې شا ذل آرام دا انجام دا کسانو جزان ساتلو د بلل له ګیر الله نه بل ځکه نورو انجام نه کافرانو لور موثرب دې قران آ کسانو چې ورګمایتي کتاب نو خوشاله شو پاکی تا چرولې ګرځیدایتا و اوبه تر کتابوي موږ واسه پیغام ماته کوه او موږ ته دا کتاب او رې دن لا به تل کتابوي ادر تنا انکار وو کی په باز قران باز قران نه خالق مني او باز قران له دعوت الرح نو مامور شین ز انا ابو د الله دبل کې پکوند الله انشزار کونده الله سرا داوره توحید لَهُ دَاعَوَتُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اللَّهَ تَبَنَّمَ خَلَقَ هَذَا مېرو جو دا رنګي لکاسوین کتاب اولې شو نو دا رنګي موږ اولې کو ډاکټر حکمت صاحب کتاب حکمت ډاکټر حکمت عربین واضح کتاب کتابه شی دغه فائشا تو پزانه چراله تاسو زرید علم دلیل ننبئی تعلیرات عذاب د دو معاوینا نبا چونکے لقل اثبات رسالت دبر شبی علی گلیو انبیاء تانا پو خواف بدے مسئلے اگر دو دمیو دے لے بی بیانی اولاد قدیت آتا ہوئی چطب فرشتہ نے پیغمبر فرشتہ پکا دی مناسب اس پیغمبر لرا چلا تلو کی پیو موجزی مگر چی اللہ جارتو کی پیغمبر متصرف ندے دا پارا دا ہر نیتے دے کتاب په معنا د مکتوب هر شي لا واقع کورار او وخت آتا پته ني چې ما هو کوي الله او هغه چې رضا شي د الله ز شوبات شيل کیهونه قران او او شبات شوبات خلکو رنه لږي او ثابتي توحيد الله سره دی وسوت او مل کتاب اصول د ما هي د اثبات فائصه دي د ځکه هغه اصل کتابونه نه ني نه ځکه استعار دي ما هوا قول او صحبت قول دا اللہ داسته اکو خود منتا تبا دیارا چی وعدد کلمن دیترا نو مخابکی گر صحبان جی رسول کمگبانی صحب نوی نی دی راجزو ملنکی تاش کمو دا اطرافونا کمو دا اطرافونا یعنی سمانت توحید خوروم از مشکین و ملک کمو ستا چگہ ستا آواز جنیتا خوروم نن قسم من اطرافی ها دا تراو دینه موحدین په او مساله دنیا کې فارم سنوی چې راست را ده دا مساله قورای شو نو چې قورای شو نو توله ده کې لکه چې هم یې سجده چې ختمې نوم پدی وای سنورین آتینا فی الافاق وفیه الفضیل وبکو دتوم دلای پاتہ بدارن کې اده دایره বেদনা کم توحید ابو جان کردنه جای کرام مسلمان چلوه دی دا یې پیرمرله ته سړي الله فیصله کوي نشته رو تکوم کې د فیصله دغه شوق نو عقد ورو تکوم کې خدای دې کولی شي نه زغلی شي الله تعالی صاحب والا ده تدبیر کړه پوخانو نو الله راڅخه تدبیر دې ټول تدبیر کړه دام بیاو د قتل زمو سره سکو پیژن یالا او چې کەی هرڅوک کله نفسن هرڅو اپووسي کافر چې چه چا ده انجام به تار ضربه پوشي و سوف ترا کشفل غبارو افرتون تحت رجلیک ام هماری ضربه ته پوشي چې ته دنیا کې په خر سورې اګه ته په اسورې و سوف ترا کشفل غبارو افرزن تحت رجلیک ام هماری اوای کا فرانہ پیغمبر واصفی داللہ گوپ من تاسو چې ااسو تګس علم د اللہ دی کتابی و تورہ صورت کې مسالوات دغو دعوت الحق اپاغه دلال متمنعو متمنعو په سرور باندې کې اول باب کې خالق رضی دین قبر علی حک کتا عالم فاضل دین قدن او کبار حافظ دار چازم ذت پټي وک سرغان اما تصاریف پارځ کې که کبره دی وک کتا نلحو دعوت الحق دیم باکې ارثو متا بيدار مخلوق من مربوب نلحو دعوت الحق نو دیم باکې ارثو من مرزوق نلحو دعوت الحق زمندږه جاي نو سلام باکې قائم پار چازین ارثو د مهدلاندې نلحو دعوت الحق ا دې مېس کې اسبات رسالت د ازم شکرې شو ځافته مستعین بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتابنا منزلنا وليك لتخذ الناس منه النور ودينا رب العالمين نزول پسو سوره نورنا او ترتيب پسال رسن سوره پسو سوره راز نه دې سوره مقصد اتقي في تبليغ ټول سوره دې بار چلو لشهره اجازه الله اغه مساله اغه حکم اغه ورسی ادا متصل کرات فرا چار کل سورتي رات کې اصل مساله بيان شار چې بل نه رمضان کې نو چې کله بل نه رمضان کې نو ځکه نه رمضان کې جناات عبادت نه او ځکه نه رمضان کې چې متصارف نه او ځکه نه رمضان کې چې عالم نه نو نفذ شرف دعا جانے دے ٹول اشراک ہوا نو چکل شرف دعا دے رت کر نو ٹول اشراک دے رت کر نو چکل مسئلہ مکمل دے آنشا نو دا صورت دیر پارو چلی ری چیدا مسئلہ خل خلق تیرے کے پھوت تے نو ممتا دے سورت پترغیم فی تبلیغ ماندے او ماں قبض سر ربت دمخ کے مضمون تائی او داغے اشاعت او داغے مخ مضمون نے تعبیر کردے مخالفین نه نا سره ظلمات سرا و خلق قیار کے پراتی دی سیوی شک سورت تینزے حصے رہ اول حصے کی تمہید دے ادویم حصے کے لفظ علم شروع کئی دا آیت نه ہمنا دا دے آیت نا شروع کئی چکل تا تبلیغو کے دے مسئلے نتاثر د مخلوقات بسنگ رہی آئی دا اول علم نه بعد دریا ده مخلوقات معلوم بلدی د خلق کو تازه لوسنج را ویې نو خلق به دار ویې چې څوک به جوشنې ازوبوي شویې تازه به دار ویې ندای بوتل رسمات پوره به ذات له سمایات نه دم شروع کړي د دم قلم نه بعد د مشکانو بکو کې سره چې تاسو یې خداره ویو ښا نو تاسو مشکانو کور کې بس رويې اېو پر سره بسې کې قامت نو دا مزبوني بوتلې لري دروښتم آیات pore بیا درم علم د سلیشتو نو شروع کوي چې استاد مشکانو صفت بسنګي پاخرتي ناغه بسنګ انجاني او استاد بسنګ انجاني اداي بوتل لري تروښتم آیات pore داشتیم آیتنا سلورم علم جو کرے او نه بعد ادلہ اقلیہ ذکر کئی او در ایو آقید ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی صورت ختمی حاصل صورت فابواب خمسو کرے اول تمہید در ام لفظ علم او جدال المشکین مال موحیدین او در ام علم جدال المشکین اپی مابین اہم او در علم اغیرنا پاس الام سلطل الفریقین اصرورم الام ادلائل الالعقلیت ایو اکیف اغیر منیر ابراہیم علیہ السلام در سورت مطلب دیشت سورت ابراہیم مطلب سره الترقیم کی تبلیغ اول تمید پشفز آئیتونوں کے ابیا علم اول جدال المشکین مال مبلغین ابیا درم علم جدال المشکین في مابینهم بیا درم علم الام الفریقین اب اسلورم علم الجللۃ الاقلیہ او تاذیری دین کرے د مخلوق د حال نه په ظلمات الفلام را د کتاب رولیکم تا تا د پالا چوکی خلق د تیرون ناتا یارس شی دی داتای باطلا ګر لا م کیه دزله روان دی بابا له رواني لاری دی کسی وی دالا له رواني دی خلق تیروک پوسته تو در زرابت دی په تر عبد الله لري غالب دی لري او الله چې دلته راځه د غنونو کوله نو علاکت کافر را جزا اب سخت کی پرتی دی کفر دی اغه تیارې ته کفر وي ځنه علاکت ده په چرو چې کفر کوي د عذاب سخت دا کوم که دی اګ اسان دی چې کو ژوند دنیا پاهات قران کلګار نه شو په قران عملونو تا آرائی خلق دا اللہ دین علا تی دا اللہ دین لرکوگ دا مسلاح لہو جاو تبا ندار کسان دی پا گمرائل اس پیغمبر مگر پجب دفل قوم لسان جبا ہر قوم میں دا غی پجب لے گلے ہو چی صاف بیانورتوں کی لیو بین لہم چی واضح کی دیتا دا اللہ حکام پنجاب پختوں کی عالم نے نبسو ہوئی د پورټو به سي پنجاب ګيران نه راغلی و سي پورټو کوستانه ته ارام نه نه غوښته په سفيه کوستانه دیمن تووینه داپو هر څه پیږي مونږ کله چې پیغمبر لېږلره دندغه قوم دبل الهجر د مولا چې کله تحقیق کړي راغه تحقیق نه ماره دي را صفه سيرا سپورټو لا سين کولا مورته له خورې تلګري نه دي چې زګر ساري لوندي کې پات چار پسي وته ہو. اته راغېل بلل چې مزه وو تقري شروع کې خدای فرمایي ايبادت ته کړو کې مزه دا تا ټوله دې وي توکي دا به په ورځو سره نو قران مطلب دا چې تکلیف باغ سو کې چې د پوم په جبه کوي پدا بلی جاي دوی نو چې ته پدا بلی جاي نه پېګي نو ته ویاو بل شو پنجاب کې زومہ زماده ملتان یو مرګره منګاړو زمہ استاد د هرات مولانا عبدالحلیم انما به توړي کو چې زمیاوي تر او وا بچا ته میرا باندې او بانډا لا ایوالمې صحا دیرن او تکی زیرات بیمارن کتراشه دغه غاښ نه راته کاغتا ما دالی کلی چه علم دی اینو نراتا او دیر خواه علمو خواه چیئیو او مائتراشا نراغی چی راغی ما دل راغ اکتای را زر روگ رو موٹیم خوزا در قرآن دیر لوی علم دیر تو وطن تزید ستی قرآن او ازده کرد نما تای کندر شروع کردو دیر شعر خبیش استی مثل ما علم استکواری زر ما بونی علم نزا قلشم نمار تا من تا درست خوکینا اصیم و پنجابی وی ما فارسی که باووی ما ادرس پا فارسای روی خوکوی تا بایی که خوالی جبار ما ادرس تاوی چنون من تا پا فارسای باوی ویولی ما فارسای باوی دامنی چه مولارا قدره نا ادرس پا فارسی صورت نیسا و لستا نمات اوی مرد نسواد نسی ماری علی مستا سڑے زماغ انہی پھو دے چھ مصرمہ وارے علی محضت دے نمائیو مائوار تو سرطے مہربتے ہو دے نم بلوات بیا مادر سے تہوی یہ فارسائی بتا فیر کے نم راگے نم سوچکو مائولے میرے مردت مائم آلین مائلومی شوڑتا آلین نم پو سلو رو مازکین آستان نمات وائی دیسی آقو میں فامان دغه په کورانه په قران نو مې تعاله فندر کوي او مې څه لخياله دي ويره چې قران په فارسی وای نځي ته نو مې وایبا موږ د دې ته نو په فارسی پوېږو نو ما دغه څه په فارسی وای نو بیا دا حضرت مې بیا تو کو خلیفہ شه زو خو به غان دل تر ما ته یې ته د ما شاګرد دی شاګرد له استاد نه د تعال دل راغلن کته نه و نځي جاعل بې جنم څه مجاله نه مستا شکریا من اگر اړه په دې می شي کېمو غوښنه اورلې نو ما ته ملتانی وي چېردا یو باندې جوړشره اتره فخینو یو چلګوваласяږي واخه تل تعینه او در كله غاث مون پړینې زکاتول مشکان دي نو ما ښا نو کوسلو نه او پینځانه سر غړې نه دلوس هم سه مونږ نه سر غړې نو مونږ چیرګه په خټه چې چیرګه کله په خائف وا ته مونږ لړایو ورته د امستانه وي برای مولانا سیف شیر میرم مولانا هغه په شیر وای مولانا سیف لا پایا رحم چې چای په خاته چې مونږ لړای چینه چې دما توي برای مولانا سیف شیر میرم نو بیا وی زغته په خپل لاس کې چې مو عايشای نو استاد فور شو نو استاد وشیر در شیر ذکرته وای تاسې کې شیر فائته وای نو استاد څنګه شروع قراته اړوړې په قران د طبيت نورو نیکر څو اړوړې په هغه مو ته ډیر وی روډاینو 파د ادمانه تان هم کپوشه چرما ته نه پونکه څنګه شروع کړو ما فاقی دیرنوی دیرم دیرم دیشو نیم مچه دو خو ماو پا مای روغ بانه کونی چو رموڈ شم خو آخست هره و دیر ماورتی مایت عجیب مدوم هستی تا عجیبه سره آخست تا خدمت تا وی پایر آدم درگی پجبه که شیر پایر تاوی ما تاورت کنزب شورو که داستاین صاف دی دا تا اخپلی کارو که ملتانی بارو که ما توی هشتیانم آیاو په ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما تا کا جيب کو نه دیشا داسره خسراځي نه څنګه راځي کوم تا کاندې کړی زه چې ما چې و واره ما په ما فایغره زای ما خله ورته اگر راغې نو ما ته مه وایم ګول کې نه کوي ما تا تاسو غلوې ته مو یې سړیا د شي نو تا ما چې دلته ذکر راړم نو ما ته یې خپل غول کوي دا خلل خو عالم نه او دغه وزر رضا کا ما لا زال دغه لا زال دغه ما غته حادثه ده داس پده او ما غړې خوشاله شه چې سره راځي دا کړه دیغه خوشاله چې ډیر راځي سره دی سره دی پس ما تا غړ وایې هر سره تا جته کړه ما سره ته نو کړه وتا نیمه چېرګه او کړه نو مې موټنه کوي ما چې تا پجبنه پېږي نو سره وایې دیوبې نه ده چې پجبنه پښتنه نو نه کوي نه ځان نو کار شي عربی واج دا انبیاء بے ست دیر پارو لیو بایینا دا هم چراغی پا لبو لے جا کرامکے دے بودری کی پا ممبر وطالت سرن سڑی جبا نظر کی صاف جبا نشوئے لے جبا چواہی خود صاف ہوایا کنا انہ دے برکے کلکا زیرا وڑی کلکی فیچورا رد کشتی چوزی تر اول کو جبا ازدکا قرآن واج ما انبیاء لی گلیو لیو بایینا لهم چزائر کی دے مخلوق تا آج جمعورت ویلی صاف بیان کی چکل دیب بیان اوک نفیض اللہ مئی شاہ نصابت بکر فکم رائے کے اللہ آگا چالا چرزا بشد اتراللہ جن گمراہ خوب گمراہ بیکھڑکا مور دا جباریت میں پیو لگو اولار خی اللہ چہنا بکر اجتہ تا جریدا به شی خاصم ششن خلق تیروک کی پروتے مسئلہ بیان کا او خلق دنیا غراتی دا الله پر خوره او تا کیت لګین موسی علیہ السلام خپلونکو نورا دل پارا چوکات پر قوم نے تیار نه هر پیغمبر ملک تیار وا هر قول کے نظر غیر اللہ هر قول کے بدل غیر اللہ اور چا اندر درگاہ جو اکڑو او پنورکا دیل راب پا حوازی صدا اللہ ایام اللہ غواقات کیا اللہ راو سیدی پا مجرمینو ورطوہ اعذاب بشی تاقیب پدیکنی قدی نفازدار سببار شکور موکی صابر رہتا و صبر رہتا دل تو سببارو لیرا گئے زکا میدان تے اکڑ دے تیرنگی اور میدان تے اکڑ دے کہ پاسا مسئلہ بیان کا مختی نوځکلارې صبر را غوړک لگباي اذنجه پروست راشي اذنجه ریکوتس پیو غټه راغلا کید ټنګ ټنګ کې پښاته صبر او شکور یا کا چيرين صالح السلام وقلقومتا یا چې دې موږ ته نه غو پتا وسو خلاص کې مې وې دې فېرونه انو نه درکو به تا صبر زاب دغه ته رات دا عذابونه نه وځرا سره ته بقره کې اذا رول به ضمان تاسو خپل هوې وې دي نه کوي اپ کې ادمان شو درښت تاسو نه له وې موسی مې لري ګل په دې مسئلہ يا دې کر کور هر پیغمبر مې پدې دیګل کېمل کې رڼا راواله دا په درس کې نه تا ته غلي به خاږي کړي قاضي به له استاد اضا رہی کتاب به له استاد څنګه به وسولې دې يرانه ډېر لوی مدرس mula دې مدرس mula نه تیاری چا چا پوږه مړوند ته راکیو خپل کوم یا که چیلان کړه تاسو را پچیرتا سو بیان کو زماجدين نو زیات تاسو دای تبریز سره نه ګورې کتا سو دین بیان ک شکار توم کتا سو شکر کو مسلم شکرې د غای تاسو له خپل نفرایکه په دولت کې ادا الله کار نه همیشه پیدا یو او چې لري نو زګونه نه پاجی کیږي اگر چلتا اس انکار کو تا دا سمه اویلم صلی الله علیه وسلم کو کوول کای تاسو څو چیز مکه کېږي غوا نو الله په پروااله استاله چې نور فرشتي دا هم د سناوي نور مخلوقات هم د سناوي دغه آیته نشته بلکې په منلو کې تاسو فائده را اول علم علم ته ټکې مولاتي نه جوشي کو رتنه راتلږي اونه ممه شهه فار د زجر رازي د تحدید رازي مولام د تحدید او زجر ده زم دغه شه لري ندیراغلی تاسو خبر د فقوانو تقمنو عاده سمو اعت سنت دینه پسو مپویگی پشمیر دی الله دا نصابون چې کوم نسب به نه دی تا تخمینی دی نه دا قابل وي د چم بیا په دلایلو نو خپل پټرو د خپل لاسونو په کې او به دې من انکار کوه پاجمنه چې لري شوې پاره هم نشکوي دا مصله نه چې غواړیږه غېتا لا موږ له شکې راځي ا غېبا انکار ته من فرتو ا دې هم زمانی ک یو صورت ال عمران مانادا واپس به خپل لاسونو په کې د غوسه نه अذو علیکم و انا ملا چکه په څو لګو د دې او بیاو لڈا دے او داگا نفسی با زیادہ شوا نو گو سکو گو رو گو بیا تقریبا ہم گیاو شروع کا حق پرستو نو دیبا دیر و غسین پو لسونی چکو لگو عزو علیکم اللہ نام اللہ سورتی عمران کی تیشو او بلا مانا فردو ویدیوم ہوا پر بیت پر لسونی سرے چخان بی نوخلی دیرہ ہوئی تکی نو هغه په ځان په پردې کې د ځین خندا به وکړه خندا به وکړه اټو کې مسخري به وکړي دې معنا دا په خپل دې کړ لاسونه د څنګه نه دا مثلا موږ نه منو نو یو هم بیا په باندې دا لا کې شکوې په را کوم کې اسمنل مو کو غاریتاز ولرا دې دین تا چې بکانو کې تاسو ضرور تاسو ارڅوک ایتاځوک او دې مقرره تار راشي راشي الله وي راشي الله وي راشي راشي جي غنوندر ته ما